Mata yajibu siyamu shahi mshaheramadhana wakati gani basi kuna wajibika kufunga ramadhani hii ramadhani ambayo tuizungumzia pana wajibika kuianza kufunga wakati gani wanasema ulamaa Wayajibu saumu ramadhan na inawajibika saumu ramadhan bi ruiyati hilali hii. kwa kuonekana muandamo wake kuonekana mwezi wa kuingia ramadhani na hii ni katika ile siku 29 kama vile usiku wa leo mwezi ukiandama basi watu watafunga kwa sababu mwezi umeandama au ikmali iddata shaaban 30 au kukamilisha hesabu kamili ya shaaban siku 30 kwa hivyo saumu ya ramadhan Allahu fik inaanza kwa kuonekana mwezi muandamo Ukaandama katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban watu kwa mwezi watafunga kwa sababu mwezi umeonekana haukuonekana katika ile siku kutazama mwezi mtakamilisha hesabu ya mwezi 30 maana katika miezi ya Kiislamu hakuna mwezi una moja miezi ya Kiislamu imi 29 au 30 tunapotimiza siku 30 baada hapo ni ramadhani mosi hakuna mjadala kwa hivyo ramadhani kuanza kwake ni kwa sababu ya mambo haya na hili limethibiti fi alhadith as sahiha mfano hadith ibn umar fi sahihain hadith ya abdullah ibn umar katika sahihi mbili sahih bukhari wa sahih muslim qala an wa idha raaitumuhu Pindi piddi mtakapoona huwa mwezi muandamu Basifungeni fungeni wa idha raaitumuhu faftiru na piddi mtakapoona na hu ni muandamo wa shawali sasa basi fungueni mwezi wa idi huo kisha anasema alayhi salatu wasalam fa in ghumma na ikiwa utazibwa juu yenu utajificha juu yenu فقدر له بس اكدريني هو ميز بمانى تميز تميزني حساب يا ميز وشعبان سيك 30 بن عمر في الصحيحين وعند الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح ايمكوج حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث مشهوري سنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته فنگني faqoonikana kwake huwa mwezi waftiru liruyatihi namfungue kwa kuonekana kwake fain ghubbiya alaikum imekuja lafzi hilo fain ghubbiya ai khafiya na ikiwa utafichkana kunyinyi fa ni kwa sababu ya mawingu mathalan fa akmilu iddat sha'ban basi kamilisheni idadi ya sha'bani siku 30 hii ni hadithi ya bi huraira inda li imami al imam al muharri sasa suala hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi lina mzozozo mkubwa sana kuanzia kwenye vitabu vya elimu ukifungua kutubul ulama kutubul furu' vitabu vya kifikihi kutokea zamani mpaka vitabu vya sasa waandishi wa leo Pana ikhtilafu kubwa katika jambo hili la mambo ya mwezi muandamo na khilafu hii iko pia baina ya waislamu wa kawaida katika miji yetu ni mamoja hapa katika nchi yetu au nchi nyingine ambazo wako waislamu pana mvutano mkubwa sana kwenye jambo hili la mwezi muandamo kupitia hadithi hii sumu liruyatihi waftiru li hii fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi tunasema ikhtilafu hii kama ilivyokuwa ni ya zamani kongwe itaendelea kuwepo hata sasa na baadaye kwa kuwa sisi hatuna jipya katika dini hii ya Kiislamu ni ile iliyofunzwa na wahai ikashereheshwa na wanaowachuoni wetu kwenye vitabu vyao kwa hivyo utasimama utazungumza lakini huwezi kuleta jipya ambalo alimamu Ahmad hakulijua walimamu Shafi'i hakulijua walimamu Maliki hakulijua walimamu Abu Hanifa hakulijua na wanaowazona walokuwa nyuma yao Huwezi ukaja na jipya wewe almuhim tunaegemea kwenye kauli zao kwa kuangalia zile ambazo zimewafiki zaidi dalili sasa kwa dakika chache tu hadithi hii ya bihoraira sumu liruyatihi waftiru liruyatihi alimamu shawkani rahimahullah alipohitaja hadithi hii kwenye kitabu chake nailul awtar juzuu ya 4 ukurasa wa 194 Alimamu Sheikh Kana hadithi hii akazungumza maneno makubwa sana kwa kusema wahadha na jambo hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi asema wahadha la yaktasu bi ahli nahiyatin ala jihati al na jambo hili halihusishwi kwa watu wa upembe fulani juu ya mwelekeo wa kujitegemea wa hadha la yakhassu baahli nahiyatin ala jihati linfirad na kauli hii ya mtume ali salam aihusiki kwa watu wa upembe fulani kwa kwa mwelekeo wa kujitegemea labda maelekezo haya ya mtume ali salam yanawhusu watu fulani wa sehemu fulani tu alimamu shaukani anasema hapana بالي هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين بالي ها المزمومز يا متي السلام ني مزوممزو لكل من يصلح له وكله يليه باي انا سليحي مع مزوممزو من المسلمين مiongoni mwaislam akaendelea kuna mahali ninapataka tunapohitaji hapo akasema rahimahullah falistidlal bihi sasa kujenga hoja kupitia hadithi hii ala luzumi ru'yati ahli baladin ligairihim min ahli biladi azharu Sasa kutolea hoja hadithi hii ala luzumi ru'yati ahli baladin juu ya kulazimu muandamo wa watu wa mji fulani lighairihim kuwa lazimu watu wengine wa, wa mji mwingine kutolea hadithi hii hoja hii kwamba ina lazimu muandamo wa watu wa mjifuulani kuwa lazimu watu wengine kuitumia hadithi hii katika mwelekeo huu anasema adharu hili jambo limedhihiri zaidi ndio liko wazi zaidi zaidi kwamba muandamo wa watu wa fulani utawahusu watu wa miji mingine katika miji ya Kiislamu mtazamo huu alimamu ishauka ni rahimahullah anasema ndio uliodhihiri zaidi minalistidlali ala adamil luzum kuliko kujengea hoja hadithi hii juu ya kutokulazimu kwamba mwezi wa mjifulani hauwalazimu wengine kutumia hadithi hii kwa mtazamo huu wa pili ile wazi, waliko wazi ni walikowazi ni kuitumia hadithi hii kwamba muandamo wa mwezi wa watu wa mjifulani utawahusu watu wa mji mwingine na utawalazimu kisha anaendelea nasema kusema la annahu kwa sababu mambo yalivyo idharaahu ahlul baladin pindi wakiuona huwa mwezi muandamo watu wa mji fulani fakadraahu muslimuna basi kwa hakika ndio wameuona waislamu fayalzam ghairahum ma lazimahum kwa hiyo kitawalazimu wengine wasiokuwa wao kile ambacho kimewalazimuo wao wale walioona wana mwezi wanalazimika kufunga na wengine katika waislamu katika mji mwingine zikiwafikia habari na wao inawalazimu kufunga kama watu wa mji huu ambao wameuona huyu nani huyu alimamu Shaukani wa rahimahullahu taala katika nailul autan Madhehebu haya aliyotaja na kuyotia nguvu ashaukani اكره يشرح الى حديث ابي هريره صوم لرويته وافطر لرؤيته, لرؤيته هاني مذهب الجمهور وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء قولي هي التيا الشوكاني رحمه الله دي قول جمهور العلماء وهم مالك نون الامام مالك والشافعي نال المام الشافعي واحمد امام احمد وغيرهم ناويهينه ketika وانا وزوني na ndio inaitwa kauli ya jumhuru kwa sababu ni kauli ya hawa kwamba mwezi ukiandama katika mji fulani Huwa utatosheleza kwa waislamu wote katika miji mingine muda wa kuwa habari zitawafikia bali kauli hii wa huwa tarjihu jam'i min al Hii hiya qawlihi ya jumhur ndio iliyotiliwa nguvu na kundi kubwa la wanawachuoni wenye uhakiki masail miongoni mwa hao ni Sheikh ibn tayniyah al-harani rahimahullah ntasoma baadhi ya kauli zake Walimamu imam huyo ambaye tumesoma kauli yake wal siddiq hasan khan ana kauli hiyo bal alimamu imam al-albani rahimahullah wal imam ibn bas wao pia madhehebu yao kwamba mwezi ukiandaa mashemu moja yajuzu kwa waislamu wengine kuufuata mwezi huo na ndio maana ya hadithi sumu li waftiru لرؤيته wao wanaona ndio maana ya hadithi hii inawaenea waislamu wote sio watu wa mji fulani ukituo mji mwingine lakini pia wakazungumzia hali zilivyo sasa ikiwa jambo haliwezekani kila watu wamejipa mwezi wa mji wao haya masala mengine wana kauli zingine za kwamba ikiwa mambo hayawezekani fungeni na miji yenu lakini kauli yao ya kwanza al-Albani ibn Abbas rahmatullahi ta'ala alaihima na watu wengi uchanganywa wakisema kwamba wana kauli mbili zenye kukinzana al-Albani na kwamba kauli zao za kwanza zinakinzana na kauli zao za pili hazikinzani madhehebu yao ni madhehebu ya ummahura kwamba ahadithi hizi ni amma unapoandama mwezi ndio muandamo wa Uislamu wote bila kuzingatia mgawanyo ya miji lakini ikiwa jambo limekuwa gumu kama katika zama zenu hizi pana mipaka mingi ya kisiasa mambo ya serikali yameingia ya kati mamlaka zinakinzana. ikiwa jambo haliwezekani basi kila mtu atabaki na mwezi wa kwao kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umoja katika nchi zenu sasa hizi ni kauli zao ambazo hazigongani kila kauli ina maana yake hawa ni katika waliorajiisha kauli ya kusema kwamba sumu li hii. wa aftiru li ruuyatihi. Hadithi hizi zinawahusu Waislamu wote popote ukiandama mwezi na Waislamu wakapata habari wanawajibika kufunga. Kwa hivyo hawa wanatilia nguvu kauli ya jumhur Sasa kuna kauli isiyokuwa ya jumhur Ahnaf kuna kauli ya Hanafi na wengineo ambao wamegawanyika kwenye kauli zao. Wao ambao wanaona kwamba watafunga pamoja wale ambao wa miji yao buldano humu utakariba. au wale ambao wako katika matlaa moja mawio na macho mamoja michomozo yao na mizamia yao ya jua inafanana wako katika mstari mmoja hawa nao pia watafunga pamoja kwa mwezi mmoja ama wale ambao wako mbali zaidi hapo miji haipo karibu na wala hawajakaa kijografia kwenye mstari mmoja katika kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua Watu kama hawa watafunga kila mmoja na mwezi wa mji wake. Hii ni kauli ya jamhuri, kauli ya wengine. Sasa kwenye kauli hii ya jamhuri ya kusema watu wafunge kwa mujibu wa miji yao. Kwa sababu miji imeachana au baadhi ya miji haiko katika mstari mmoja. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah alikuwa mfano wa kauli hizi kwamba watu wasifuatane kwa sababu miji yao imeachana huyo yuko jimbo lile na yule yuko jimbo lile au mambo ya ikhtilafu al-matali' eh mazamio na machomozo ya jua yatofautiana wasifuatane alimamu ibn taimiyah rahimahullah ta'ala ukisoma majmua al-fatawa nitamalizia kauli hii alikuwa anayatafiti masala haya kuna maneno hapa nataka uyasikilize yalivokuwa mazuri atakusaidia kwenye khilafu hii iliyoko na utafunga we aliye kuwa ni murtahul bali ukisoma majmoo ya 25 majmoo al ya ibn taimiyah juzu ya 25 ukurasa 159 anasema rahimahullah اذا اعتبرنا حدا تنازيه hapo ikiwa tunazingatia ukomo wa miji na hapa alikuwa anazungumzia mas'ala ya miandamu ya mwezi kwa ajili ya haji na ramadhan. sasa anasema rahimahullah اذا اعتبرنا حدا ikiwa tutauzingatia ukomo kwamba mji na mji kuna ukomo kwamba watu wa mji huu tazama mwezi sawa na watu wa mji ule au muandamo wa mji huu hautowahusu watu wa mji ule asema اذا اعتبرنا حدا tutakapozingatia ukomo akatolea mfano wa ukomo kama safatil kama vile masafa ya kupunguza swala tukasema labda mathalan kama kuna mji sisi tukienda kwenye mji huo tunalazimika kupunguza swala kwa sababu ya umbali wake basi itakuwa ndio dalili hiyo ya kila mmoja wetu kuwa na mwezi wake mji ambao tukisafiri kwenda tunapunguza swala basi haya ni masafa ya kutosheleza kila mmoja kuwa na mwezi wake kauli kama hii tungesema tuitekeleze mwaonaje hapa Tanzania tungekuwa na miezi mingapi kwa kuzingatia masafa ya kupunguza swala sasa natolea mfano shukrani sana kama safatil qasad, kama vile masafa ya kupunguza swala au al au kwa kuzingatia ukomo wa miji na majimbo kwamba kutoka hapa mpaka pale hili ni jimbo bwana huu ni mji mwingine hii ni nchi nyingine na hapo ni enchi nyingine tukizingatia ukomo المسافه يقوموا بالصلاه او يكمموا المجيمب ساسا هانا natapataka maino naokuja anasema rahimahullah fakan rajulun fi akhir al masafa wal iqlim falihi an yasuma wa yafthira wa yansuka wa akharu baynahu wa baynahu ghalwat sahmin la yafalu dhalika la Laisa min dini wa muslimin na kama wewe unashikili hapa anasema fakana rajulun na akawa mtu fulani fi akhiri masafa yuko mwisho wa mji mji wa mbali ambao tukisafiri tunapunguza swala wal iklim au kuna mtu yuko mbali katika jimbo huko jimbo la mbali na sisi mtu kama huyo inapoandaa ramadhani shake anasema fa alayhi an yasum ikawa ni juu yake kufunga wayufthira na kafungua wayansuka na akachinja kama ni udhuia kwa sababu wa muandamo wake huko aliko shaka nasema vituko sasa wa akharu na kuna mtu mwingine bainahu wa bainahu galwa tu Kuna mtu mwingine baina ya huyo aliyefunga na baina ya huyu mwingine pana kiwango cha kutupa mshale tu ni miji lao ukirusha mshale unaingia kwenye mji mwingine kama vile hali zilivyo katika mipaka Angalia hapo na manga tu. Kwa maana hiiwe Kenya ni Ramadhani, alafu Tanzania Ramadhani bado. Au Kenya pale ni Idi hapo na manga, alafu upande wa Tanzania bado. Anasema katika akawa mtu mwingine upande wa pili wa mji. Masafe yaliyo baina yake na baina ya huyu aliyefunga ni kiwango cha kutupa mshale tu. Karibu. Ikawa mtu huyu katika mji mwingine la yaf'alu shay'a min dhalik hafanyi chochote katika yale ambayo anafanya yule mwenzake hivi ni vituko kufanyana gani ikiwa mnatugawanya kimajimbo na kwa nchi itafikia mahali pana watu nchi hii na nchi ile masafa yake ni kutupa mshale tu ukiunyoosha tu ushaingia Kenya na mtu wa Kenya akinyoosha mshale wake ushaingia Tanzania alafu wanaambiwa watu kama hao kila mmoja afunge na mwezi wake sheria Islamu wahadha ليس من دين المسلمين. ن jambo hili si katika dini ya waislamu. Sheikh ulislam ntaymia. Wa hadha laysa min dinil muslimin. Jambo hili si katika dini ya waislamu. Akanielea kusema nataka niamalizie maneno yake hapa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala fa's-sawabu wallahu a'lam. Kauli ya sawa sawa imejulisha juu yake kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sawmukum yawmatasumun funga yenu enyi waislamu hey, ni ile siku mnafunga nyote wa fitrukum yawmatuftirun na kufungua kwenu ni ile siku ambayo mnafungua nyote wa udhakum yawmatudhhun na udhi ya yenu aid yenu ya kuchinja ni ile ambayo nyinyi mnachinja wote chuki islamu nasema fa iza shahida shahid laylat athalathin min sha'ban nabind yakshhudilia shahidi yoyote akashhudilia munyekuona laylat athalathin min sha'ban katika usiku wa tarehe 30 ya sha'ban kama leo usiku wa leo insha Allah tukifika mwenye munyekuushhudia usiku wa 30 min sha'ban annahu ra'ahu kwamba yeye ameona mwezi Bimakanin, makanin min al amkina katika ma, katika sehemu miongoni mwa sehemu akasema katika islam karibun au baidun Ni mamoja hiyo sehemu ni, ni karibu au mbali wajaba saumu utawajibika kufunga tukipata habari ya ni ushuhudia mwezi katika usiku wa tarehe 30 ya shaaban akasema nimeuona mwezi kwenye sehemu yoyote miongoni mwa sehemu Karibun au ba'idun ni mamoja hiyo sehemu ni karibu au ni mbali wajaba saumu kutawajibika kufunga kwa, kwa maelezo yake hayo wakadhalik na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo idha shahida birruyati naharati al-layla atakaposhuhudia kwa kuona mwezi katika mchana wa usiku ule achilie mbali kutuambia usiku ye ya aliuona mwezi lakini mpaka anatufikia sisi ni mchana tayari wa Ramadhani. Anatuambia mimi usiku wa jana nimeuona mwezi na tayari ni mchana hapo. Tunakula vitumbua vetu. Shakalisa sema hapo hapo tutawajibika kujizuia na kula. Bali akija kutuambia karibia na ghurub. Karibia na kuzama jua lakini halijazama. Amekuja jioni kabisa. Jamani yeye usiku wa jana niliona mwezi. Uliona? Najii walijazama hapo hapo tunaanza kufunga tunajizuiilia anasema rahimahullahu taala wakadhalik itha shahida birru'yati nahara naharatil kayla na kama hivyo akishuhudilia aliyewona kuona mwezi mchana wa usiku ila lghurub mpaka kuletia wakati wa kuzama jua lakini alijazama akatletia habari ya, ya kuonekana mwezi ima mchana au jioni kabla ya kuzama kwa Islam unasema fa alaihim ni juu yao hawa waislamu imsaku mabakia kujizuilia na undu uliobakia sawaun kana min iklimin, ni mamoja habari hiyo imetokea kwenye jimbo moja au iqliimaini au majimbo mawili sawaun min iklimin, ni mamoja kutokea katika mji mmoja au iqliimaini au kutoka katika miji miwili ni karibu au ni mbali sasa ndugu zangu tuaona kwamba kauli hii ya jamhur inaungwa mkono na hujaj waladilla. adilla lakini pia wahakiki wa mambo ya kifikihi wameielezea kauli hii kwa mifano kama shugiri islam bin kwa haya machache ambayo nimeweza kuyasema hapa lakini pia wepesi wa kutekeleza kauli hii katika za zetu ikiwa na wachoni hawa walizungumza kauli hizi za kuwa na muandamu mmoja kwa Waislamu wote katika zama zile za uumu wa mawasiliano kutokea Madina kwenda Sham ni safari ya mwezi mmoja kwa mnyama ambaye anakwenda mbio walizungumza kauli kwamba inawezekana Waislamu wote wakafunga na mwezi mmoja na hii ni hitabu yao wote hali itakuwaja katika zama za leo ambazo nyinyi mwaziita ni zama za utandawazi Allah ametupa neema ya sisi kufikiwa na habari Bali baadhi ya wazungumzaji wanasema si habari tu. Unaweza ukaona kwa wale wenye kutazama television. Ukaona location ya mwezi na watu wenye kuutazama katika nchi hiyo. kwamba wale wanatizama na ni vyombo vya habari rasmi venye kusimamiwa na watu wenye weledi Sio kama ni, ni, ni radio mbao. Au television za mchongo ambazo zijulikani tu vyombo rasmi venye kusimamiwa na jiha Batu naweza wakaona mpaka wale wenye kuangalia mwezi. Sio mwezi tu, wale waangaliaji wanavutizama, wanavuruka na kufurahia na mtu anaona. Namna teknolojia ilivyokuwa mbali katika zama kama hizi, jambo hili Allah amejaliia linawepesi kabisa kuotekelezeka, kwa sababu habari za tufikia zikiwa mbichi. Vipi ukaacha kufunga kwa habari za yake ambazo wazishuhudia au unazisikia. Una kwa hoja kwa mwezi ujaandama katika mji wako. Lakini jambo jingine kwa sisi wa Tanzania jambo hili sasa hivi si gogoro wala hatuhalifu nchi wala tumkhalifu mufti wa nchi. Nchi yetu yenyewe ina utaratibu wake kwenye mambo ya ibada. Nchi hii ndio ilivyo. Usichanganye nchi hii ya Tanzania na nchi zenu huko. Kwenye mambo ya kiibada. Kama kuna nchi huko mkitangulia kufunga wengine wakachelewa inaonekana mimi mtawala na mmekona kinyume na dola basi Tanzania haimo mtoto Tanzania mtoeni kwa sababu hapa tuna utaratibu wa nchi hii wa kikatiba tumepewa uhuru wa kujitosheleza katika mambo ya ibada zetu muda wangu hatufungi sheria na taratibu na ndiyo maana angalia nchi hii wanafahamu waislamu hawa kuna kundi hutangulia na wengine huchelewa ndio utaratibu wao wenyewe hata tunaposwali Eid, hamuoni ulinzi tunaletewa. Sasa ule ulinzi ni wetu. Utaikhalifu daula na taratibu za nchi halafu uletwe askari wa kulinde. Tuletwe na ulinzi. Tunapewa na vibali vya kuswali viwanjani. Vibali unaomba serikalini, ukapewa na wale nyoku kuswali kesho wanapewa. Naye inafahamikwa kwamba taasisi zingine kwa kiislamu kwenye nchi hii Simepewa uhuru wa kufanya mambo yake kama vile kama taasisi kuu kongwe ya bakwata ilivyokuwa na uhuru katika mambo yake hii ndiyo nchi inavokwenda kwa hivyo tuna fursa hiyo na kama pana ugumu litokee ni huko zamani watu wa sunna wale wa mwanzo walipata misukosupo lakini sasa hivi jambo limekisha Wanajulikana hawa hutangulia hawa huchelewa wala hatuje mkhalifu yoyote sio shekhi wa nchi wala rais wa nchi nchi yetu pia inatuletea ina, ina ulinzi na pongezi zinatokea katika mamlaka Pongezi za ramadhani kwa watu ni kufuatilia mambo miaka ya nyuma mraisi wanatua pongezi. kwa watu waliotangulia kufunga au waliotangulia kul, kulaid. ni kuonyesha hakuna mkhalifu wa nchi kwa hivyo jambo la kukhalifu nchi liondoweni lakini la mwisho mbona nalimalizia kwa leo jambo hili hapa kwa Tanzania limekuwa ni kama shiar za watu wa sunna ni kama alama ya watu wa sunna wale ambao hufunga na mwezi wa popote wengi wao ni watu wa sunna na jamaa na wale ambao hutegemea mwezi wao tu au warafiki zao wanaowaridhia wengi wao ni makundi ya kisufi na turku zingine za batili hilo limefahamika kiasi ambacho mwezi huu wa popote hapa kwetu unaitwa mwezi wa mawahabi na ule mwezi wa ndani tu sisi ni mwezi wa Bakwata tunasema hivyo. Ishakuwa ni miza, ni kipambanuzi baine ya watu wa Sunna na wengine kwa miaka mingi. Hatuwezi kuiondoa miza hii. Tukarudi tena kuchanganyika na masufi, labda wao waje katika Sunna. Kingine, pana mambo mengi yametokea katika nchi hizi ya kuukataa mwezi kwa watu waadilifu kabisa wakasemwa habari za mwezi zimefungwa bali pana habari zimerushwa watu waliambiwa wafungue kwa sababu mwezi umeonekana viongozi wa dini katika nchi hizi someni historia walitangaza watu wafungue alafu wakawa wamefunga wanasema wao wenyewe watuambia sisi tuache utaratibu huu ulionyooka ambao uko wazi kidini tunafuataka ule wa kwa mujibu wa nchi hatuje mkhalifu yoyote lakini tunaona kwamba sunna ina tutaendelea na msimamo huu mdoa wako haujavunja sheria za nchi wala haujavunja umoja wa watu wa sunna umoja wa watu wa sunna umesimama sisi na watu wa bid'a katika nchi hizi tunajulikana kwa hili sasa kama utajitokeza utupasue sisi watu wa sunna wewe unatakiwa ujitathmini sasa ahlus sunnah katika hili wa wakotofauti na watu wa bid'ah masufi njoo wewe sasa hivi na kauli ambayo itapasua hawa watu wa sunna mfano sisi hapa msikitini watujie na kauli tupasuke sisi hapa nani ambaye atakua mfarakano katika dini ni wewe ambao unawapasua watu wa sunna ambao wana jambo lao kwa muda mrefu au ni hawa ambao wameshakuwa wazi baina yao na watu wa haya mambo yanahitaji kutumia fiqh al na uhalisia wa mambo كما قوي بنزومزومزيو umoja wa dawa na umoja wa waislam aqulu kauli hadha wa billahi tawfiq amtani samih sana hii leo sio khutba imekurubia kuwa muhadhara lakini kwa sababu ya wakati uliokuwa nayo aqulu